Zvăpăiata Dramatizare radiofonică după povestirea cu același titlu de Anton Pavloviș Cehov Ai speriat, Olga. A, toți petrec și dumneata? Olga, în rochie asta de mireasă? A. Cu vărul ăsta alb, cu un vișin în nivada acoperit cu ginga flori maculate. O, ce comparație poetică, Igor, îți mulțumesc! Și totuși, cum de-a ajuns așa de repede la Ah, Dumneata nu știi, pentru că n-ai mai venit de mult pe la noi. Totuși, a, cum s-a întâmplat? Cât se poate de simplu. Tatăl meu a lucrat în același spital cu Sergei de Move, proaspătul meu soț. Când bietul tata s-a îmbolnăvit, Sergei i-a begheat zile și nopți la capătul lui. Oh, cât sacrificiu și ce devotament! De adevăr, nu găsești la tot pasul. Și eu... N-am dormit multe nopți stând lângă patul tatălui meu bolnav Și uite așa, întâlnindu-ne destul de des Sergei, fără să-și dea seama, s-a îndrăgostit ca din senin de mine Când mi-a spus, a fost ca o lovitură de transmit Da, am da, înțeleg Stai, stai să vezi mai departe După ce s-a prăpădit tata, Sergei a vizitat din când în când Sau ne întâlneam în oraș Și mereu așa, când într-o bună zi Când nici nu m-am așteptat mi-a cerut mâna Am plâns toată noaptea Și pentru că și eu eram amorezată de el După cum vezi, astăzi am devenit Soția lui uh, Olga, eu Eu te rog încă o dată să primești Felicitări! La, noi. Mulțumesc, Igor, mulțumesc Ia, uite, privește-l privește Privește-l, privește-l atent Mai da. atent, uite nu e așa care are ceva aparte äh, <gine> Și da. degaje da. în jur atâta forță ca de urs Uite-te bine da. la el uite Ce zici? Ce zici? Ce frunte are. nu e așa că are ceva deosebit Serghei Serghei Serghei Serghei Un copil Sergiu. Hai, vino în uite l prezint Pe Igor Reabovski Un viitor mare pictor Hai, strângeți-vă Așa! O să fiu fericită, știindu-vă, prieteni! Îmi pare bine, îmi pare bine. Reabovski? Reabovski? Reabovski! Da, am avut un coleg de facultate pe care îl chemat așa. Deci, Reabovski? Okay. Să fie cumva o rudă de-a v-am văzut de mult, A, adică mulțumesc. nu v-am mai văzut de când v-ați măritat. Mulțumesc. Cum vă simțiți în noua dumneavoastră viață de femeie A, măritată? Excelent! excelent. V-ați instalat în noua locuință? Da, avem un mic apartament pe care l-am aranjat minunat. Un salon, pe pereți, tablouri pictate de mine și de alți pictori cunoscuți. Un pian, mobilă veche, fotografii, carpete, totul arată foarte intim. Sufrageria, am aranjat-o în stil rustic cu tot felul de farfuri și piese de ceramică pe pereți și cu broderii de artă populară. Uh, trebuie să fie tare frumos. O, oh, de adevăr frumos. dar stați că asta nu e încă totul. Uh. Vreau ca dormitorul nostru să semene cu o peșteră oh. care să se potrivească cu firea soțului uh. meu, uh. care seamănă cu un urs. Uh. Am tapisat tavanul și pereții cu postat de culoare verde închis, uh. iar deasupra patului în loc de veioză am atârnat un felinar venețian. Uh. Toți care au văzut spun că avem o locuință foarte, foarte foarte simpatică da, și originală. <laughs> și acum cu ce vă pot fi de folos? Oh, doamne, Genefie, trebuie să vă mărturisesc că deocamdată avem foarte puțini bani. E, cum așa? Credeam că domnul doctor câștigă destul. Da, da, da, știți, soțul meu Acum nu e decât un simplu medic secundar la spital Și uh -huh. acolo lucrează cu jumătate de normă De la 9 dimineața până la 12 uh -huh. Iar după amiază se duce la alt spital Unde face autopsii ha! Acolo uh -huh. aproape că nu îi se plătește nimica uh -huh. Dar el se duce și își pierde foarte mult timp cu autopsiile alea Zice că pentru cercetări uh -huh. da. uh -huh. Pe urmă când vine acasă Se închide în biroul lui și scrie uneori până dimineața Zău Eu nu știu cum poate uh -huh. Da, încă ceva Consultații particulare nu prea are timp să dea ah. Și asta e tot, mm -hmm. Așa că, după cum vedeți, cu venitul lui Modest Abia o scoatem la capăt O, oh, doamnă Olga, doamnă Olga Să știți că îmi pare foarte rău Nu, nu ră, nimic Important este că suntem fericiți Da, ei, e un om minunat Dar să vă spun, doamnă Genevieve, de ce am venit la tine? Spuneți-vă, rog Știți, eu... Eu... Primesc în fiecare miercuri musafiri. Să zicem că sunt un fel de serate, artistice, modeste, dar am ca invitați numai oameni talentați, actori, pictori, muzicieni, au viitoare celebrități. Și bineînțeles, tot atâtea femei frumoase. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, asta nu. În afară de dumneata oh, oh, oh. și de câteva actrice, după mine toate femeile sunt banale, plicoase oh, oh, și vulgare, oh, oh. mai ales acelea care se cred frumoase. Oh, oh. Trebuie să fie foarte interesante seratele dumneavoastră, nu oh, oh. Adivăr, sunt minunate! Dar, dar să vă spun de ce am venit la o da, La serata de miercurea viitoare, pur și simplu, nu am cu ce să mă... Oh. <gătări> Ca să-mi fac o roche nouă, n-am bani. Și atunci ce m-am gândit? Am dat la vopsit o roche mai veche, pe care v-am și adus-o, împreună cu bucățelele astea de dantele, de pluș, de, și de mătase, așa, care, care mi-au rămas de la alte rochii. O cunosc în talentul dumneavoastră de croitoro, oh. <laughs> Eu sunt sigură că o să-mi faceți ceva în toate astea, ceva nou, mm -hmm. ceva drăguț, drăguț și original. Da, da, da. Ia să vedem, ia să vedem ah. ce mi-ați adus. Așa, da. -a. Da, da. Da. Uite, din dantele s-ar putea face un gulerăș care îți închide gâtul. Așa. Asta. Din bucata asta de catifea mm -hmm. o să facem o fundă ah. cu care o să acoperim ah. cusătura de aici. Da. Da. Din cu aceea aranjăm niște falduri Așa, și până la urmă o să iasă e nouă și ah. foarte, foarte Drăguț, da, un adevărat da, da. Vă mulțumesc, doamne Genevieve <laughs> oh, Eram sigură că o să mă ajutați Când să vin la probă Uite, să zicem, poimine, vă convine? Ah, poi, mie... Da, perfect Bine <laughs> Vă rog, domnul Rabovski. Deci mai de la casă. e domnul acela care cânte la pian. A, un tânăr foarte talentat care promite să devină în 2-3 ani o adevărată celebritate. Și grăsunul acela de colo. Nu cunoașteți? E un artist de la teatru Liric, și el, un mare talent. Mm. Recunoscut chiar și de cei mai pretențioși și critici teatrali. Na. Dar tinerul acela, acela din stânga. Da, tinerul A e un scritor ce s-a lansat foarte repede. Nuvelele și piesele lui de teatru apar în cele mai pretențioase edituri. Și domnul acela distins cu barbișonul. Cine e este un personaj foarte interesant, moșier și totodată artist plastic. Artist. Da, da, da. Deși nu-i decât un diletant, totuși îți face pe hârtie sau porțelan adevărate minuni în vechiul stil SES. În rest, pictori sau oameni de artă Aha. Unii talente recunoscute, alții deocamdată promisiuni Dar toți, dar absolut toți o adoră pe gazda noastră Pe care de asemenea o consideră foarte talentată Aha. Cântărețul face cu ea canto da. Violoncelistul de acolo o asigură că nimeni nu-l acompaniează mai bine decât ea Aha. Cu mine face pictură Și de fapt, care ar fi adevăratul talent Să nu râdeți, talentul ei cel mai mare este... Este de a se împrieteni cu celebrități Da? Cu celebrități cunoscute sau viitoare celebrități Pentru asta are o adevărată pasiune Pur și simplu îi divinizează pe toți acești oameni uh -huh. Îi caută pe tutindeni, uh -huh. descoperă noi talente uh -huh. și se înconjoară de ele da. Ori de câte ori face o nouă cunoștință Pentru ea este o adevărată sărbătoare. Da, bine, bine, bine, eu înțeleg, dar, dar soțul Soțul ei, doctorul Sergei Dumov. Nu-l văd deloc pe aici uh, da, În privința asta, cred că cel mai bine ar fi să o întrebăm chiar pe Olga Olga uh, Ivanovna! Da? Olga Ivanovna! Da. Imediat! Olga, da. Olga, da. Olga da. uite, tânărul nostru prieten mă da. întreabă Cum se explică lipsa soțului Dumitare de la seratele noastre? Soțul meu e un om extraordinar, da. un suflet nobil, Da? Extrem de ocupat. Are însă și o curiozitate, un viciu, după părerea mea, dar nu-l interesează absolut deloc niciun fel de probleme de artă. Da, Știi ce mi-a răspuns când i-am reproșat acest lucru? E, e, e, e, e, e, e. În general, medicina. Da, da mi-a spus o, că mi-a spus uh, cu aerul lui Blagin, vezi așa îmi spune el de obicei, Orenca, eu nu mă pricep nici la muzică, nici la pictură. Toată viața nu m-am ocupat decât de medicină și de științele naturii. Pentru artă n-am avut timp deloc. Ce vrei? Fiecare coale lui <laughs> <laughs> Și cu asta am încheiat discuția cu el Pe această temă delicată da, da. Acum iertați-mă, iertați Trebuie să-mi îndeplinesc rolul de gazdă. Da, Vă rog Da, de altfel ai să-l vezi pe doctorul Serghii Dimov. Da? Este ora 11:30. și jumătate de, La ora asta apare de obicei și el E punctual ca un ceasornic. Da, Ți-am spus eu da, ți da, Uite-mă da. Da, da. Poftiți, domnilor voi invit la o mică gustare. O, scumpul meu, metodoseb! Ești pur și simplu încântător. Domnilor, domnilor, priviți i fruntea. Stai așa, stai așa, în profil. Ce ziceți? Veritabil. Tigru bengalez. Și totuși, expresie de blândețe, uitați-vă, de bunătate. Parcă degeaja în jurul lui o sfială de caprioare. Într-adevăr, se comportă foarte original cu sosul ei. Asta a fost tot, asta a fost tot. Și scena la care ai asistat acum se repetă cu regularitate la fiecare seară. Doctorul vine, se așează la masă, mănâncă împreună cu noi, fără să scoate măcar o vorbă. Oricât a e vrea, n să mai auzi niciun cuvânt de la el. Bietul de el Am impresia că se simte prost în societatea noastră Ei. Împățit, Serghei, văd că ai două degete pansate. Eh, ghinioane, Olenka. Am avut astăzi patru autopsii și, de neatenție, m-am tăiat la degete. Dar nu e periculos? Eh, nici de cum, fleacuși. Mm. În ultimul timp mi se întâmplă destul de des așa ceva. No, așa ești tu. Te pasionează prea mult medicina ta și mereu pătești câte ceva. <laughs> Uite, luna trecută te-ai molipsit de la bolnavii de rizipel Ce ai. ai stat șase zile în pat. Ei, șase. lasă, lasă. A trebuit chiar să te tun scurt de tot și să te desparți de părul tău negru și ondulat. Oh, Serghei, de părul tău atât de frumos! O, Lenca, dragă! O, Lenca, o lenca. Altfel n-ai fi putut să mă pictez în chip de beduin oh. cu turbanul acela grozalb, mm -mm. <laughs> improvizat dintr-un prosop mm -mm. alb pe care mi l-ai pus pe cap. Da, da, asta așa e. Spune sincer, Serguei, nu ai sincer, Serghei, nu nimic periculos? Să nu te infectezi și să nu mai pot pleca în stațiunea de pe malul Volcăi, la o tihnă. Sunt tare obosită, Serghei, de toate vizitele și toate seratele mele Cu atât mai mult cu cât am acordat acolo și camera Na? Am stabilit că plec poimine uh -huh. N-am mai venit și niște pictori celebre Mi-am făcut o roche special pentru această ocazie Am cumpărat și culori, pensule și pânză pentru tablourile pe care intenționez să le pictez acolo Ascultă, Serghei Dacă... Dacă nu te simți bine eu rămân cu tine aici Să te îngrijesc Vrei să rămân? Mm. Nu, nu, nu, nici vorbă Nu-i nevoie, fetița mea <laughs> <laughs> Nu-ți face griji Pleacă liniște no, Ești o bomboane Serghei Lasă-mă să te salut <laughs> N-am văzut-o de două săptămâni pe Olga, și-mi-e <sus> tare dor de ea. Nemica mea soțioară-s mm, ce-o fi făcând ea acolo singură, În vilișoara aceea izolată pe malul Volgăi? Ne a scris că are cheltuieli mari și că am promutat de la pictorii ei niște bani. Mm, Sigur eu i-am trimis imediat acolo, fără întârziere. Numai eu știu cât de greu mi a fost să procur acei bani mm, mm, Nu-i nimic, nu-i nimic, nu-mi pare rău Important este să se odihnească și ea puțin Să mai uite de griji, sigur Acum, acum vreau să-i fac o surpriză N-am cumpărat niște lucruri bune, niște delicatese de aleguri Și uite că mi-am și luat două zile libere să-i fac o vizită Scumpei mele, Olega. Ah, <grijine> oh, ce obosit sent. Și mi de lup. Abia aștept să iau cina cu ea în grădina Vivișoarei și pe urmă Să mă trântesc în pat și să dorm. Să dorm și iarăși să dorm. Mie hmm? te uită, se pare că ne apropiem de stația de la care trebuie să cobor. He, ia să-mi strâng pachetele și să nu ceva. Câțiva pași și am ajuns. Da, asta e vila... Pe cine căutați, vă rog? Pe doamna Demov. Sunt sotul ei. Vă amintiți de mine, Am mai fost pe aici. Da, se poate. Doamna nu e acasă. Dar trebuie să vină curând dacă vreți. Puteți să o așteptați, poftim? Da, mulțumesc. Doriți un pahar de ceai? A, ah, nu, nu, mulțumesc. E, să fiu sincer, mor de sete și de foame, dar nu vreau să-mi stric apetitul. Când o să vină scumpetea mea, e bine, atunci o să ne delectăm împreună din bunătățile pe care le-am adus. Oh, tare oboțăță. Pe mâine, pe mâine, dragii mei. Bine, la, revedere. la, revedere. la, revedere. la revedere. Aștept. De ce n-ai venit aici de atâta timp? De ce? De ce, oh, dragul meu, ce dormi era? Stai să te sărut! Stai să <fie> <fie> N-am putut, scumpetea mea. Mm. Tu știi doar cât sunt de ocupat. Am, și în ultimul timp am avut foarte, foarte mult de lucru. nu ți dai seama ce fericită sunt că te văd. Te-am vizat asta noapte. Și mi-a fost frică să nu te fi îmbolnăvit <fie> Am plâns chiar în somn. O, oh, sărmana mea copilă te grijă -mi poți. Serghei, tu nici nu știi ce bine ai făcut că ai venit astăzi. Dar e pur și simplu o minune. Ești într-adevăr salvatorul meu. De ce? Ți s-a întâmplat ceva? Ai neplăcești, draga mea? Nu, nu, Serghei, nu e nimic grav. Nu te speria. Dar e, e ceva mai aparte. Uite, mâine o să fie aici o nuntă. Una foarte originală. Sensoară telegrafistul cel tânăr de la gara. Un băiat frumos, un adevărat Adonis, Serghei, bun să pozeze ca model pentru un cavaler medieval. Și noi, toți pictorii care suntem aici în stațiune, i-am promis că o să luăm parte la nunta lui. E, bă, sigur, foarte bine. Vă voresc petrecere frumoasă. Totuși nu prea pricep care ar fi rolul meu de salvator, păi stai, stai, nu te grăbi. După cum e, toată lumea o să mergem pe jos acasă la mireasă. Închipuiește-ți prin pădure, ciripit de păsărele, pete de soare pe iarbă și noi toți în veșminte multicolore pe fondul verde strălucitor. Ah, ceva sublim! S-ar putea face chiar un tablou în stilul expresionismului francez? E, sigur, da, da într-adevăr, cred că are și ceva foarte frumos. Da, da, dar tocmai aici apare drama mea și rolul tău de salvator, Serghei. Nam. Cu ce să mă îmbrac să merg la nunta asta? N-am luat cu mine nici o rochie potrivită, nici mănuși, nici... N-am absolut nimic. Trebuie să mă salveze Serghei, Și dacă ai venit azi aici, asta înseamnă că destinul însuși te a trimis să mă salvezi. Așa că, dragul meu, te rog Ia trenul, întoarce-te acasă Și ad-mi din șifonier rochea roz Știi care? Aia, e, e prima în șifonier Pe urmă, în debara În dreapta o să găsești două cutii mari de carton O deschis pe aia de sus Și vei găsi acolo niște resturi de tiu Și dantele Iar sub ele niște flori de catifea Îmi aduci florile, dar cu grijă să nu le șifonezi cumva Scumpul meu ursuleț să nu le șifonezi. Cred că o să am nevoie de ele Și asta nu uit Cumpărăm niște mânuși. Bine, bine. O să plec mâine și ți le trimit. Cum mâine, Serghei? Mâine nu o să ai timp, e prea târziu. Primul tren de la noi de acasă pleacă la 9, iar nu e la 11. Așa că e prea târziu, nu, Serghei. Dragul meu, trebuie să faci asta astăzi, neapărat. Dacă eventual nu o să poți să te chiar tu, atunci trimite-mi le prin cineva. Hai, scumpule, grăbește-te, grăbește-te. Peste 20 de minute pleacă personalul. Să nu întârzi la gara, iubitul meu so Bine, bine, mă duc Nici nu ți închipui ce rău îmi pare că trebuie să pleci După ce abia ai sosit Ce proastă am putut să fiu Să-i promit telegrafistului ăla că o să fiu la nunta lui Lasă, lasă Hai, Serghei, hai, du-te, du-te să nu întârzi la gară. Bine, plec, plec imediat Uite, ți-am adus aici câte ceva, niște bunătăți Credeam că... Că mulțumesc, iubitule, hai, grăbește-te Nu te super dacă o să iau covrigul asta. Mi-e o foame de lup și cred că am să-l mă arânt sigur că da, dragă, Serghii, hai, ia-l poftă bună Hai, grăbește-te odată Hai, bine, la, vede. la revedere La să nu uitem mă uștea Nu voie să spun pe o meremantaua mea de plăie mulțumesc, Igor De mult vream să spun că mă simt subjugat de tine, Olga Sunt sclavul tău, Olga Igor Ești o ființă atât de încântătoare, mai ales astăzi În seara asta, sub cerul de catifea fi bătută cu stele de aur Ești ca o zână din povești, Olga. Să nu fi observat până acum că te iubesc ca un nebun Igor Spune-mi un singur cuvânt, Olga Un cuvânt și sunt gata să fac orice Chiar dacă mi-ai să-mi pun capăt de vieții Olga, spune-mi că mă iubești. spune doar un singur cuvânt. Un da. Te rog, Igor, te rog, taci. A, mi frică. Tu nu te gândești la Serghei? Serghei, Serghei, Serghei. Dar cine e Serghei? Ce mă interesează pe mine acum acest Serghei? Pentru mine nu există acum decât fluzul, luna, frumusețea din jur, dragostea mea pentru tine, extazul meu și niciun Serghei. Ce nevoie avem noi de el de trecut? Te implor, te implor. o clipă de fericire, doar o clipă. Într-adevăr, de ce Sergei, de ce Sergei? Lui, unui om simplu și comun, este suficientă fericirea pe care a propătat-o până acum, avându-mă pe mine ca ce Nimt bărbatul acesta care îmi jură dragoste și pasiune nebună, într-adevăr cineva e. E un mare talent pe care îl așteaptă Un viitor strălucit E frumos, e spiritual, original E încântător Și ce frumos știe să vorbească E drept E drept, mă vor fi, Mă vor condamna destui Dar știu că protejată de dragostea lui Și îndrumată de el Poate cine știe Voi deveni și eu cândva o mare pictoriță O celebritate să-mi vinge în viață Trebuie să încerci orice Parcă mi-e frică Mi-e frică și în același timp mă simt așa de bine lângă el Parcă niciodată Niciodată nu Olga De ce taci? De ce nu-mi spui nimic? De ce De ce nu-mi spui că mă iubești? spune că ăsta e adevărul spune că mă iubești Spune da, Olga Da Te ador, Olga. Timp îngrozitor. Înseamnă că într-adevăr a venit oamna. Nu mai ai nicio speranță că cerul se va înțelege. Plaua! și frigul ăsta! Mă ne gândesc! fac să cred că m-am epuizat, că mi-am pierdut talentul, că sunt inutil, mm. că totul pe lumea asta e relativ și stupid, și mai presus de toate femeia asta. Femeia asta care a început să mă pitințească, să mă iubeze de. Oh, cine? Ce nu pus să mă încurc cu ea? Da? Cine? Ce plictiseală! Și ploaia asta blestemată care nu încetează. Dacă n-ar fi Igor, aș pleca chiar astăzi acasă. Acolo, cred că a început sezonul. Ar fi timpul să mă gândesc la seratele mele. Ce ar fi făcând celebrii mei prieteni? Dar Madame Genevier și Sergei. Scumpul meu, Sergei. O câtă plânteță, alimitându-mă că un copil mă roagă în scrisorile lui să vin mai repede acasă. Ce suflet bun și generos. Dar când, când are de gând să mai apară odată și soarele ăsta? Fără el nu pot termina peisajul început. Cum să pictez razele reflectându-se în apa fluviului dacă nu le văd? Dar mai hum. ai un peisaj, ne terminat, Un peisaj? peisaj de toamnă în care cerul e acoperit de nori. Acela în nu care pe primul tot. plan e pădurea. ai putea să-l termina. Slăbește, mă te rog, cu sugestiile tale. Știu eu și singur ce trebuie să fac. Oh, Igor. Igor, ce multe ai schimbat în ultimul timp față de mine. Ei, asta e bună, asta e bună. Dar nu mai tale mi lipseau. Hai, încetează, Olga. Am o mii de motive să plâng mai tare și totuși mă abțin. Oh, te rog, încetează. Mii de motive. Între care primul este acela cât de plictisit de mine, da? Da, fi sincer. Ai fi sincer și recunoaște că te, te stânjenește dragostea noastră. Faci tot ce poți ca prietenii noștri, ceilalți victori să nu observe ce e între noi. Deși de mult nimic nu mai poate fi ascuns. Și toți cunosc de mult. Te rog, Olga. Te rog un singur lucru. Nu mă chinui. nu mai cer nimic altceva. Doar atât. Doar. Igor. Igor. Pune-mi că mă mai iubești. De ce mă chinuiești, Olga? De ce nu încetezi odată? Sau vrei să mă arunc în Volga ca să fie scăpat de reproșurile tale? Te rog, te rog, lasă-mă, <sus> lasă-mă. Dacă aici am ajuns, e atunci o moare, Da, o moare, Igor, O moare, moare, mai nu mai e bol, nu mai nu mai poți, nu mai poți, nu mai po nu mai poți, <sus> <sus> ah. ah. nu mai poți, <sus> Înțeleg Cel mai bine ar fi să ne despărțim pentru un timp Altfel riscăm să ne certăm De atât a Așa că voi pleca chiar alții Să pleci? Da De ce? Unde? Am întâlnit la 9 și jumătate Da? Bine Placă și o să ne revedem peste două, trei săptămâni Acasă Nu trebuie neapărat să-i Sergei tot ce s-a petrecut între mine și Igor. Nu trebuie să afle nimic. Nu, nu, nu. Numai să am putere, să pot. Dar nu pot. N-am să pot. În fața surâsului lui blând, deschis și fericit, în fața ochilor lui radind de bucurie că m-am întors acasă, ascunde cele petrecute acolo, m-ar fi uticălușii, la ceva respingător, ca un furt. Nu totuși, îi vei mărturisi totul. Olenka, ai venit, draga mea. Ce bine îmi pare. Vino să te strângă în braț, scumpa mea. Ei, ce-i cu tine, Olenka, Ți-a fost dor de mine, draga mea? De casa noastră? De ce plângi? Dar ce s-a întâmplat? Ei, ei, nu luieștește-te! Sau plângi de bucurie că, în sfârșit, ai întors în cuibușorul nostru. Hai, dragoste, spune ce-i cu tine. Nu mai plânge, dragoste, ne te rog. Nu vine și-a și la masă? Ei, ei, gata, gata. Așa, așa. Acum o să mâncăm și tot o să fie foarte, foarte bine. Trebuie să fie tare, foamești. Hai, Dragă, păi și ieri și alalt, ieri nu dragă și eli și nu să fie prea des. No, no. Mă tem să nu vă deranjez. Mm, nici vorba. Nu ne deranjez deloc, ești doar colegul și prietenul meu cel mai bun. Mm. Olga va fi fericită să te vadă. Bine, să fie așa cum spui tu, mai ales că astăzi e o zi mare pentru tine. Mm -hmm. Da, într-adevăr, e o zi mare. Oh, domnul doctor Corostelev. Bună ziua. Ce bine, îmi pare să-l revăd pe cel mai bun prieten al lui Serghei. Bună ziua, doamnă. Bună ziua. Dar ce-mi văd ochii, Serghei? Tu ți-ai pus fracul, de ce? Ce s-a întâmplat? A, te pomenești că vrei să mă invizi la teatru? A, nu, nu, draga mea. Azi e o zi foarte mare pentru mine, dar mare de tot. Da? Am susținut dizertația pentru titlul de docent. A. Îți dai seama ce important e pentru mine. S-ar putea ca acum să mi se ofere și postul de conferențiar la catedra de Patologie Generală. Da, da, se poate. E pe mine o să vă rog să mă iertați. Am probă la căitoreasă, după care trebuie neapărat să fac niște vizite. O să luați masa în nu? Domnul doctor Corostelev o să -ți țină de urât, Serghei. nu e așa, domnule doctor? Dacă dumneavoastră doriți așa, doamne... Oh, I-am spus mașii să vă servească masa, așa că mă iertați. Eu am plecat. Petrecere frumoasă. La revedere! La revedere! La revedere. Nici măcar nu te-a felicitat. Da. Ei, vezi, ea... Ia... <laughs> Ea nu știe, sărmana, ce înseamnă docență și nici patologie generală. Pentru ea nu există decât arta. Trebuie să iertăm, dragul meu. Da. Așa ești tu. Ierți prea multe, Serghei. Vezi să nu regreți pe urmă. Da. S-ar putea să fie și așa. S-ar putea. Dar ce pot să fac? E, hai mai bine să ne așezăm la masă. Se hmm? răcește supa. Și, cum îți spuneam, dragul meu, bolnavul fusese internat în spital cu diagnosticul anemie pernicioasă. Și când cu alo, constat că e vorba de o inflamație a pancreasului închipuieți. Dar, mi-ai mai spus asta de moc. Îți mulțumesc pentru masă. Să-ți fie de bine. Nu te super dacă am să mă întind puțin. Sunt tare obosit. Te rog. Și, pe urmă, toate emoțiile pe care am trecut astăzi... Te înțeleg. Nici nu-ți dai seama ce bine te înțeleg în toate privințele. Ce se face faci, dragul meu, așa e viața. Colo, n-ai deschis pianul de mult. Fii bun, am ceva. Te rog, ceva trist. L-am văzut de cinci zile și nu mai pot răbda, nu mai pot, nu mai pot L-am căutat și acasă, dar nu era L-am căutat peste tot, pe la cunoștințele noastre comune Nicăieri, femeile acelea pe care le-am vizitat sub diferite pretexte De fapt, pentru a-l găsi pe Igor, cred că și-au dat seama că n-am venit la ele decât cu speranța de a-l găsi acolo. De altfel, dragostea noastră a devenit un fel de secret al lui Polișinel Cred că și Sergei și-a dat seama călânșel, pietru de el, nu mă mai privește în ochi ca altădată, nu mai surâde când se întâlnește cu mine Și ca să nu rămână tot timpul singur a început să-l invite aproape zilnic la masă pe colegul lui, nu, pe urâtul ăla de doctor Corostelev Dar ce pot să fac dacă-l pe Igor și nu mă pot descădușa de dragostea asta, nu Pot să o smulg din inima mea Orice aș face Îmi dau foarte bine seama Că mi-am pierdut și soțul și pe Îmi Dau și pe el Pe el, pe Igor Care în ultimul timp Mă evită pe cât poate Yeah. Cu ce ocazie? Am venit să-ți văd ultimul tablou Toată lumea care l-a văzut A rămas încântată de el <laughs> da, Sigur Sigur, poți oh. yeah. Da, da, într-adevăr E minunat E cel mai frumos tablou Din câte ai pictat Da, mă bucur spune că... Igor, de ce mă eviți? De ce nu mai vii pe la noi? De ce nu-mi răspunzi la scrisori? Sau... Sau nu mă mai iubești? Te implor, te implor nu mă părăsi. Iubește-mă, ai miră de mine, Igor. jură că mă mai iubești. Așadar, ăsta Așadar... e adevăratul motiv al vizitei din Italia. Ce vrei, Igor? Să-mi pun capăt zilelor? Ce-a însemnat purtarea ta de duminica trecută, când ai luat masa la noi? Nu mi-adresai decât obrăznicii și în a observat toată lumea, până și ursul ăla de corostelep Cum adică, cum adică ieși? Nu-ți dai seama că fără influența mea, fără sprijinul meu, fără dragostea mea o să aluneci în mediocritate Da, o să-ți pierzi talentul, o să te distrugi Atât pagu, bă. De ce ești cinic? De ce te porți așa cu mine? Asta pentru că știi foarte bine că viața mea este în mâinile tale, că nu mai pot trăi fără tine Bine, bine, să lăsăm melodrama, e târziu și iartă-mă, trebuie să plec, sunt așteptat Unde? Vrei să știi? Da Poftim La doamna Orlova oh, Acum înțeleg Adio, Igor Însească în halul ăsta. Cine știe? Oh. Știe foarte bine că nu pot renunța la el. Că-l iubesc, că -l iubesc. No, și gelozia asta blestemată care mă sufocă. Nu, nu, nu, nu, mai pot, nu mai pot. Olga! Olga! De ce plânge? Nu trebuie, draga mea, nu trebuie. Nu mai plânge. N-are niciun rost. N-are niciun rost. Mai bine suportă tăcere. Și te rog, nu lăsa să observeți alții. Pentru că... Pentru că ceva ce s-a întâmplat odată nu mai poate fi îndreptat. Nu mai poate fi îndreptat. Și nici lacrimile nu mai ajută la nimic. Așa că nu mai plânge. Te implor, Olga. Să nu acolo corostele. Te rog. E dincolo în sufragerie. Bună dimineața, Olga. Sergey, ce e cu tine la ora asta? Tu nu te-ai dus la spital? Să-ți fac un ceai? A, nu. Mulțumesc. Mă doare un îngrozitor. O să mă culc pe divanul din cabinet. Bine. Mă ocolește. E clar că Igor mă ocolește. L-am văzut nici ieri, deși i-am trimis un bilet rugându-l să vină la noi la masă. Nici n-a răspuns. Nu, de ce? De ce? Trebuie să merg la el, să aflu adevărul. Și ca pretext o să iau cu mine schița de tablou pe care am început-o acolo pe malul Volgăi. Da, știu că nu prezintă niciun interes artistic, dar fără un pretext poate că nici nu m-ar primi. Să intru fără somnele. Mai! Si Are o femeie la el, mizerabilul. Dumnezeu uh, uh, e vulgar? Da. Uh, îmi pare bine ca te văd. Ce noutăți mi aduci? Uh, am adus o schiță pe care am început-o inca vară la vilă. O natură statică. Uh, uh, o, o schiță, da. da. Uh, ia, ia să vedem. Să mergem aici, alături dar de ce nu de atelier? E prea multe dezordine acolo la ora asta o, Așteptați să vede un moment potrivit ca să plece a, Mă simt tare oboșit mm -hmm. Schița la... Să știi că a, schița asta e drăguță Dar atât da, Observ că nu pictezi decât niște schițe, iartă-mă, mediocre, banale mm -hmm. Nu tei ai de ele. Eu trebuie să spun, în locul numitare aș renunța la pictură și m-aș apucat de altceva a, Să zicem de muzică oh. Pentru că, sincer, să fiu la pictură, n-ai niciun pic de talent Ia. Acum iartă-mă, dar sunt grozar de obosit și... <coughs> Vrei să spun să ne facă câte un ceai? Da, Doamne Da, mine. să mai vorbim da. Înțeleg, acum totul e clar Are pe altcineva și nu-i mai arde de mine Totul s-a sfârșit Cu cât dispreț a început să vorbească cu mine Nu, nu simt că nu mai pot suporta Oh, și râsul acelei femei care a plecat grăbită. Ce oribil! Nu trebuie să rup cu el orice ar fi. Să termin pentru totdeauna. Ușurare că am scăpat de el și de dragostea asta rușinoasă, penibilă. Acum însă l-am smuls definitiv din inima mea. Am să-i scriu o ultimă scrisoare în care să-i arăt că nu mă pot înjosi, să rivalizez cu tot felul de femei ușuratice și de ochiate, ca aceea care s-a ascuns astăzi în atelierul lui. Și că fără mine din el nu o să iasă nimic bun. Că talentul lui se va pierde și că nu va fi niciodată în stare să dea o adevărată operă de artă. Ai da. venit, Olenka? Oh. Vreau să te rog ceva, draga mea. No, spune, Serghei. Uh, nu, nu, Olenca, dragă, nu. Nu intră la mine. Oh, de ce? nu numai până la ușă. Nu știu ce-i cu mine, draga mea. Mă simt tare rău. No. Cred că m-am molipsit la spital de difterie oh. și acum mi-e tare rău. Trimite-te, rog, cât mai repede după doctorul Corosteleu de, să vin aici. Ce tot vorbești, Serghei? Da, draga mea. te-ai molipsit de difterie? Da, Dar nu de... se poate. Ce-mi spui e îngrozitor, Serghei. Te repede după el, te rog. Serghei, cum mea. se poate? Da, e groaznic ce-mi spui. E tare rău, draga mea. Mașa! Da, Mașa! Mașa, aleagă imediat. Da, da, la doctorul în da, da. Îți spune că îmi implor să fie primul imediat la noi. Da, da. îți spune că e ceva grav. Da, da. Ceva grav de tot. Da. Domnule Corostelev Credeți că e grav? Foarte grav Mă duc la el să-l Nu, nu, nu iertați-mă, dar nu vă pot lăsa să intrați Vă puteți molipsi. Și apoi oh. ce o stare Tot nu va recunoaște Delirează continuu Chiar are difterie? După mine, cei care se aruncă orbește în prăpastie Ar trebui deferiți justiției Știți cum s-a îmbolnăvit? Marța trecută a operat un băiețaj bolnav în ultimul grad de difterie Totul era pierdut Operația era inutilă Și totuși a făcut-o Și asta. A stat la patul bolnavului ore de-a rândul. L-a îngrijit personal, fără a lua niciun fel de măsură de precauție. De ce a făcut asta? De ce? A fost o nebunie. Ca medic își dădea doar foarte bine seama de pericol. E așa de grav. Da. A făcut o formă foarte gravă. Cred că ar fi bine să trimiteți după profesorul Shrek. Da. Da, da, da, da, da, da. trimite-mi-l Sergei, un om atât de bun și de blând Se chinuiește acum acolo, dincolo de peretele ăsta Se chinuiește fără să spună un cuvânt, fără să se plângă Și poate e mai bine așa Că dacă ar vorbi colegii lui doctorii care vechează la căpătâiul lui Ar afla cine e adevăratul vinovat de starea în care se află Doctorul Corostelev, sunt sigură, și-a dat seama de tot Mă privește în ochi și parcă ar vrea să spună că eu l-am împins pe Serghei spre prăpastie. Iar dictăria asta nu mi-a fost decât complice. Și pentru ce? Pentru ce? Pentru aventura cu Igor. nu ochi, ce ticăloșie. Mă simt vinovată. Ca și cum, dintr-un simplu capriciu, m-am mânjit cu ceva oribil, cu ceva lipicios, de care nu mă voi putea spăla niciodată. Blestemată fie dragostea asta. Ușinoasă și degradantă și... Încep să-mi dau seama cât sunt De laș Până acum n-am intrat Măcar o dată să-mi văd soțul bolnav Și asta de frică De frică să nu mă îmbolnăvesc și eu Nu Ce nenorocită mă simt Trebuie să-l întreb pe Corostelev Ce să fac Cum se simte Serghei Poate că este mai bine Domnule Corostelev Da Domnule Corostelev, toată noaptea am auzit pași în sufragerie. A fost cineva sau mi s-a părut? Nu. Nu, erau pașii doctorilor. Ai colegilor lui Dumov. Da, da. Toată noaptea a făcut cu schimbul de veche în patul lui. Domnule Corostelev, te pomenești că au văzut dezordinea din sufragerie. Dezordine? Pe cine m-a interesat așa ceva? Sunt sigur că n-a observat nimeni nimic. Și... Sergei? Sergei, cum se simte? Rău. Foarte rău. Are febră foarte mare. Iar inima... Inima a început să nu mai funcționeze normal. E într-o stare foarte gravă. Foarte, foarte gravă. Profesorul Shrek a fost? Da, a fost. Și? Chiar el a constatat starea deosebit de gravă a lui Demof. Și nu nimic de făcut? Nimic. Tot ce se putea face, s-a făcut. Acum... Dacă va fi nevoie de ceva, suntem toți lângă el și vom face tot ce este omenește posibil. Și eu? Eu ce pot să fac? Eu? Eu? Dumneavoastră? Da. Duceți-vă și culcați-vă. Totuși. Da, da, da, da duceți-vă. să dorm. Ce grosolani cu rostele ăsta! Cum a vorbit cu mine? Duceți-vă și pulcați vă Scurt ca un ordin. Eu chiar și cu slujnica noastră vorbesc mai politicos. Sau poate că poate că a vorbit așa pentru că arăt îngrozitor. Să mă privesc în oglind. Oh, sigur că da. chiar așa e nepieptănată, neglijent, îmbrăcată, cu capotul ăsta abotit. Sunt ca o arătare Ce liniște s-a lăsat Ce liniște apăsătoare S-a lăsat peste casa noastră Dar poate că totuși Corostele va dreptate și ar trebui să mă culc Să încerc să dorm Ce-o fi făcând acum prietenii mei? Oare o fi aflat de nenorocirea Care s-a apătut peste capul meu? Poate că da și totuși niciunul nu a dat niciun semn de viață. Oh, ce nenorocită sunt! Este pedepsa pe care o merit pentru felul în care m-am purtat cu sărmanul Serghei. Oh, te s-ar însănătoși! Am să-l iubesc numai pe el și am să fiu o soție credincioasă tot restul Am venit să vă spun... Da. Că Dumov... Că Moare. Da. Ce? Serghei... O Serghei... Moare. O Serghei. Bietul de el... Moare pentru că... S-a sacrificat... E o pierdere imensă pentru medicină... Dar ce vă vorbesc? În comparație cu noi, cu ceilalți medici, colegii lui. Demov a fost un om mare, o valoare neobișnuită. Cât talent, câtă măiestrie, ce erudit. Un adevărat om de știință, în fața căruia se deschidea un viitor de excepție. Un adevărat savant pe care nu-l poți întâlni decât o dată în viață. De oh, te mof, de te De ce ai făcut asta? De ce? Totuși, totuși poate că... Și ce caracter. Ce suflet bun, curat, iubitor. Un adevărat prieten. S-a dedicat medicinei și s-a sacrificat pentru cei din jurul lui. A muncit ca un sclav. Zi și noapte și nimeni, nimeni nu l-a curțat. El, un savant, un viitor profesor, era nevoit să-și caute pacienții particulari, să dea consultații la casele bolnavilor, iar noaptea, ca să câștige un ban în plus, făcea gări pe la diferite spitale. Pentru ce? Pentru ce a muncit atâta? Pentru ce s-a sacrificat? Pentru ce? Pentru... Pentru ca să plătească toate... Toate vorfele astea? Ce faci domnule cu să și rochia! Bine, nu se cruțar... Dar nici de alții n-a fost cruțat. Și dacă vreți să știți, În primul rând, de dumneavoastră! Taci, taci, taci, De dumneavoastră! Te rog să taci! Doamne... Doamne, ce vorbește omul ăsta? Cum se poate să aflu acum cine a fost Serghei? Ce fel de om a fost că era o viitoare somitate? Oh! Îmi amintesc acum felul în care se comporta tatăl meu cu el și colegii lui medici. Toți îl respectau și vedeau în el un medic extrem de talentat, un savant. Oh. Îi lipseau perfidia și răutatea. Cu sprijinul cărora s-ar fi putut ridica și-și putea asigura o viață comodă. A ales însă cealaltă cale, a depotamentului, a iertării. Calea spinoasă și plină de greutăți a sacrificiului de sine. Ce departe era de toți cei ce veneau în casa noastră, la bietele mele serate, și ce departe eram de el. Domnule corostele, pot să mă duc la el? Da. Cred că acum vă puteți duce. Ați ascultat Zvăpăiata, dramatizare radiofonică după povestirea cu același titlu de Anton Pavlovici Cehov. Distribuția a fost următoarea. Olga Mirela Gorea Dâmov Marcel Iureș Reabovski Dan Condurache Croitoreasa Rodica Sanda Tsuianu Musafirul Petre Moraru Corostelev Valentin Teodosiu În alte roluri Gheorghe Pufulete, Oana Diamandi, Constantin Botez. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Inginer Vasile Manta. Regia artist. <truzări>